Rondelul aripilor frânte Mereu aripile se frâng Mereu în asta speră Mereu pe trista noastră sferă Obrajii râd și ochii plâng Heruvi de-o zi crescuți în seră Ne prăbușim în un crâng Mereu aripile se frâng Mereu în asta speră Așa venim din eră-neră V-ați pânzurați de un zbor nătâng, V-ați de vreo chimera Mereu în asta speră, Mereu aripile se frâng.